Waziri oma wa suwala ya nchi za njo wa uturuki ya nasema sirikali yaki na panga maombi mbele ya mahakama ikimataifa kutaka uchunguzi ufamyo kutokana na kizuizi cha Israel dhidi ya ukanda wa haza. Hatua wa hii yonatarajua kuzirisha mzozo kidiplomasia baina nchi hizo mbili na unatokea licha wito kutoka katibu mkuo mataifa kutaka mzozo huo umalizwe. Ifuatayo ni ripoti kamili na mimi Aida Isa. Waziri ja wa maswale inchi za Uturuki, Ahmed Dovatuglu, alitoma matamshi hayo baada Uturuki kusitisha makubaliano ya kijeshi na Israel na kupunguza uhusiano wake wa kidiplomasia na Tel Aviv siku ejuma. Hatua hizo za Uturuki zilifuatia kutoleo kwa ripote umoja mataifa juu ya mawaje mwaka jana ya tisa wa Uturuki. Wakati vikosi vya Israel vilipovamia msururu wa meli zilizokosi zinajaribu kukiuka kizuizi chakuingia gaza. Ripoti hiyo ilifikia uamuzi kwamba Izra ilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya meli hizo japo kizuizi chake cha haza kilikuwa halali. Mivutano imeongezeka kufuatia kukataa kwa Izra kukidhi matakwa ya Ankara ya kutoa msamaha na kuzilipia fidia familia za wale walowawa wazirimku wa Israel Benjamin Netanyahu waliambia baraza la kila mawaziri kwamba japo serikali yake inajuta vifo vilivyosababishwa na shambulizi kwenye meli lakini makomando wao walikuwa wakijitetea dhidi ya wanaharakati walikuwa wananasababisha hasia bwana Netanyahu alisema kuwa anatumai uhusiano na Uturuki utarekebishwa lakini mwandishi wa kisiasa, ya siasa Asri Identaspas anasema hilo haliwezekani hadi Israel itekeleze matakwa ya Ankara Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mzozo huo baina ya na Uturuki kunaweza kutishia uthabiti wa eneo ambalo linazidi kukabiliwa na misukosuko huko Mashariki ya Kati. Mivutano inaweza kuongezeka kufuatia ripoti kuwa waziri mkuu wa Uturuki Recep Erdogan anapanga kulitembelea eneo la Gaza hapo katikati mwezi Septemba. Chama tawala cha Uturuki cha AK kina uhusiano mzuri na uongozi wa Hamas huko ukanda wa Gaza.